Ezzel együtt elkezdeném. Mert? A tiszteletes kedvéért. Hello, jó reggelt! Jó reggelt! Winter Montel Zsolt, fővárosi közgyűlés, Fidesz-KDNP frakcióvezető, családapa, és itt tovább, foszidrukker, most foszidrukkeri minőségében lesz először megszólítva, meglátjuk, mire marad idő. Jó reggelt, észkombájnok nagykegyesen elismerték, hogy önmagában a történelmi Magyarország térkép és az árpátsáv színei nem minősülnek rasszista magatartásnak, engedélyezte az UEFA, Nagy Magyarország használatát. követte azt, ami azóta történt? Igen. <gül> Igen. Igen. Nekem ezt értenem kell? Hát, hát ha nem, nem ha, mert mindenképpen okosabb, mint én. Azt gondoltam, hogy legalább ön érti, mert én nem értem. Én egy messzi Lát, türelem, türelem, türelem, türelem, türelem, türelem. Ugye mindig e, ott áll annak a veszélye, hogy két jól értesült ember beszélget, és e, mire befejezik, addigra ők nagyon jól kibeszélgetik magukat, ám de akik őket figyelik, azok halaványgűzzel nem rendelkeznek, mert hogy nincsenek beavatva azokban a részletekbe, amelyekkel a másik két fél, ha bár feldicsérik egymást, de elfelejtik megosztani ezt a nagy érdemivel. Honnan indulunk? Hát onnan indulunk, hogy először is volt egy gyalázatos döntés, vagy egy gyalázatos hír, egy gyalázatos intézkedés, ugye honnan indult ez az egész, hogy levetették egy szurkolóval, vagy szurkolói csoporttal a Nagy Magyarország mulinót egy válogatott mérkőzésen, arra hivatkozva, hogy ezt az UEFA tiltja, mint rasszista jelkép, ezt követően ugye indult egy polémia, ön csinált egy külön műsort is ennek szentelve, amelyben volt szerencsém nekem is hosszasan fejtegetni a, a véleményemet, álláspontomat. Aztán ugye jött a hét elején a hív, hogy az MLS sikerrel járt az UFA-nál, mert ugye ők azt mondták, hogy próbálják elintézni, meggyőzni az uefa t arról, hogy azért, mert egy történelmi térképet... Ugye idézem a szöveget... A történelmi elkép kihelyezésének engedélyezés ügyében az MLS, az UFA és a Fára egyértelmű állásfoglalását kérte. A készszervezet az MLS érvelését elfogadva, elfogadva elismert, hogy önmagában a történelmi Magyarország térkép és az árpáság színei nem minősülnek rasszista tartásnak. Ugyanakkor a drapériára helyezett további szimbólumokra és feliratokra, a szulgolói rigmusokra ez nem vonatkozik. Mindezek alapján a szövetség engedélyezni fogja a drapériák bevét. bevét a soron következő két mérkőzésen, Üm, és akkor ide ugye le van írva, kizárólag a történelmi Magyarország térképét ábrázolhatja, más szimbólumot vagy feliratot nem, kizárólag piros, fehér és zöld színek lehetnek rajta, a molinót a megszokott módon be kell mutatni tartalma, valamint az égésmentesítés ellenőrzése miatt, negyedszer a molinó a stadionban nem korlátozhatja a szurkolókat a mérkőzés zavartalan nézésében. Amikor ezt olvasta, akkor elégedett volt-e, vagy volt bármi, ami továbbra is kifogásolt? Nem, azon gondolkoztam, és akkor itt most irónia és cinizmus, hogy de azért, hogy egy kis bárkinek azok beteg ötlete jutna eszébe, hogy esetleg még egy kis szivárványos színeket ráfestenne, azzal azért baj nem lenne. Még akkor is, ha azt mondják, hogy semmi más nem szerepel, csak a nemzeti szín. Ugye? De egy intervont komolysá... Igen, ez az egésznek a komolyságát gyalázatosságát hogyha megengedőbb vagyok akkor helyességét bizonyítja nyilvánvalóan nem, ez nem elégedettség mert ugye az, hogyha valami a normális mederben történik azért mert vannak abnormálisok és hatalom van a kezükben és mindenféle szabályokat hozhatnak az még nem elégedettség talán, talán inkább megnyugvás, hogy mégis van remény a világon aztán ugye jött a románok. Türelem türelem, türelem, türelem, még nem tartunk ott Ön egy sokkal gyakoribb futballmecset látogató valaki, mint én, kérem erősítse meg, vagy cáfolja, hogy a kizárólag történelmi Magyarország térképét ábrázolhatja más szimbólumot, vagy feliratot nem, ennek a, én azt feltételezem ismerve ezeket a zászlókat, vagy legalábbis amelyek előttem már voltak, hogy ennek a leírásnak egyik se felel meg, mert ezek a zászlók az én emlékeim szerint mind tartalmaztak feliratot. De én nem szeretnék cenzúrbizottságot játszani. Én szerintem a vélemény nyilvánítási szabadságban rengeteg dolog belefér. nagyon nagyon nagy. Jó, de ez az engedély, ez a szövegre nem vonatkozik. Ez csak és kizárólag a térképre ad engedélyt. De... Tehát az MLS eredeti szövege sem teszi lehetővé, hogy ezen a zászlón bármilyen szöveg megjelenjen. Oké. Okay. De az eredeti felvetés, ugye, ami ahonnan indult, és ami a műsor, az ön műsorának a tartalma is volt az a nagy Magyarország. Oké, okay, rendben van. Szóval, Nem tehát... kötekedni akartam, rendben van. Figyelek, tehát itt tartottunk 2013, vagy 2023. március 21-én 15 óra 17 perckor. Ennyi, és utána ugye jött a Román Szövetség, aki megkérdezte az ulf t aki az UFA a megtagadta, hogy ő engedélyt adott volna rá, és akkor nekem itt van egy megfejtésem nagy világösszeesküvés embert hívő, hogy az MLS ugye csak bejelentette és elmondta, hogy szerintük mit gondol, vagy mit, mit kell gondolni a Nagy Magyarország térképről, mit kell gondolni ennek jelentéstartalmáról, és ezt az álláspontot fogadta el adott esetben az UFA és adott esetben a Fár, és megáll az az, megáll az az állítás is, hogy engedélyt nem adtak a használatára, ugyanis korábban is az volt, a vita, vagy a, vagy a, vagy a, a körülményeknek a, az állása, hogy, hogy nem előzetes engedélyt ad, hanem ha kikerül valami, és azt jelentik, akkor megállapítják. Egészen pontosan így van. Tehát, hogy így valószínűleg igaz. ez a kétállítás legalábbis reményeim szerint Egyszerre igaz, tehát igaz a román szövetségállítás, hogy az UFA engedélyt nem adott, és igaz a magyar szövetségállítása, hogy ők tisztázták ennek a jelentéstartalmát, és hogyha az MLS által leírt formában kerül ki valami, akkor azt az UFA nem fogja szankcionálni. Legalábbis nagyon bízom benne, hogy ez így. Jól beszélt, de ezen utóbbiról papír nincs, szemben a románokkal, akinek van papírjuk. Oké, okay, de most én meg megkérdezem a, a, a, a, az UFA-t, hogy akkor van-e olyan döntés, hogy engedélyezi a lengyel labdarúgó szövetségnek, hogy űrrakéták ábrázoló... De nem menjünk doktorát. el olyan helyre, ami nincs. Mondani, és azt fogják mondani, hogy nincs ilyen. Hát, uh, majd... itt, itt ugye arról volt szó, hogy Csányi Sándor azt mondta, hogy ő ezt el fogja érni, és ha el is érte, akkor ez egy szóbeli megállapodás volt, amit egyébként írásbeliség nem követett. Igen, bár én úgy tanultam, de én nem tudom, hogy ez a nemzetközi jogban vagy az UEFA jogban ez hogy van. De Magyarországon a szóbeli megállapodás is érvényes. Vannak bizonyos adásvételnél, például mindenképpen írásbeliséget érnek elő, de rengeteg olyan területen van az életnek, van a szóbeli megállapodás is érvényesíthető a bíróságon. De mondom még egyszer, nem De a helyzet ennél cifrább, hiszen március 22-én 10 óra 3 perckor először azt lehetnek tudni, hogy a román labdarúgó szövetség álláspontjának kikérése után közleményben reagált a magyar labdarúgó szövetség keddi döntésére, és ebben azt állítja, az MLS tévesen értelmezte az állásfoglalást, mert az UEFA nem engedélyezte, és nem is fogja engedélyezni a Magyar Labdarúgó Szövetség által említett szimbólumok megjelentését az európai szinten rendezett mérkőzéseken de a playsport.ro román internetes portál birtokába jutott, ez már a nemzeti sportnak az értesülése, egy olyan levél az UEFA-tól, amelyet Vági Mártonnak. Tehát nem a románoknak küldték, hanem hogy a Vági, hogy Vági Mártonnak is van egy levele. Az MLS főtitkárának címeztek, és jelzik benne, hogy nem engedélyezik a történelmi Magyarország jelkép használatát a magyar válogatott mérkőzésein, már pedig az a kérdés, hogy akkor ilyen levél van-e, és ha ilyen levél van, akkor azt mi miért nem tudjuk. E, azt Írja a Nemzeti Sport, hogy a legnagyobb román sportnapilapnak számító, gázetes sportilője megkereste az UEFA sajtósztályát, amely lap szerint a következő választ adta. Az UEFA képben van a sajtóban megjelent hírekkel, miszerint engedélyezettek a magyarországi jelképet ábrázoló zászlók és molinók. A szövetség egész alatt megrendezett mérkőzéseken a félértés elkése véget elmondhatjuk, hogy UEFA egy pillanatig nem engedélyezte az ilyen jelképek használatát. Az ezt ábrázoló zászl és molinok bevitele a stadionba fegyelmi és szankciót vonhat maga után. A Magyar Labdarúgó Szövetséget a megfelelő után értesítettük el, és azt ajánlottuk nekik, tegyenek meg mindent annak érdekében, hogy fent említett jelképek ne jelenjenek meg a stadionok lelátóin az UEFA égésze alatt zajló mérkőzéseken. Bárcsak csak látnám, hogy a szivárványos zászló meg a térdelés ellen is ilyen hatékony vita zajlana. A Én ezt értem, ez az adott... most két különböző dolog? Ez, de nem, ugyanazon a stadionon, ugyanazon a pályán, ugyanolyan sportágban, ugyanaz a szakági sportszövetség. Ha azt mondja, hogy valaminek nincs helye, mert csak a sport, akkor legyen csak a sport. Jó, de most ott er, tartó... Ne, ne hunyjunk szemet, ne fordítsuk el a fejünket, stb. Én nem mondtam, hogy fordítsuk el a fejünket, én most azt mondtam, hogy egy és ugyanazon dolog kapcsán, hogy létezik hogy ilyen. Egymásnak szögest ellentétes tartalmú hírek vannak. A playsport.ro portál állítja, a birtokába jutott egy hivatalosnak tűnő levél. Ezt Teodor Teodoridis az UEFA főtitkára érte a levél tartalma. Tisztelt Vági úr, szeretnénk visszatérni a korábbi levélváltásunkra. 2023. március 20-áról ebben a történelmi magyarországi elképet, vagy a nagy Magyarország elképet ábrázoló zászlók és molinok UEFA mérkőzéseken való használatával kapcsolatban egyeztettünk. Nagy meg lepetésünkre, felhívták a figyelmünket olyan sajtóban megjelent hírekre, miszerint az UEFA engedélyezt az ilyen jelképet tartalmazó zászlók és molinók használatát az UEFA által rendezett, illetve elnézést szervezett mérkőzéseken. Ennek tükrében, valamint annak érdekében, hogy a további félreértéseket elkerüljük, szeretnénk tisztázni, hogy az UEFA semmilyen szinten sem hagyta jóvá a fent említett zászlók és molinók használatát. Emellett, ahogyan azt már korábban is említettük, az ilyen zászlók és molinók jelenléte fegyelmi eljárást vonhat maga után, emiatt pedig erősen ajánljuk, hogy tegyenek meg minden szükséges lépés és annak érdekében, hogy elkerüljék az ilyen zászlók és mulinok jelenlétét bármilyen UEFA mérkőzésen. Végül, ahogyan korábbi leveleinkben már említettük, szükség esetén független fegyelmi szerver fogják lefolytatni a vizsgálatokat, és ő fognak dönteni az esetleges büntetésről és az UEFA fegyelmi szabályzat alapján, tisztelettel Deredem, döredem de főtitkár. Majd a román sajtóban megjelentek után, megkeresték ismét az emeleszt, ahol Sipos Jenő szóvivő elmondta, hogy a szövetség kitart a tegnapi közleményében foglaltak mellett. Tudom, fontos a szivárványos zászló használata, vagy nem használata a térdeplés és minden, de most itt kizárólag a Nagy Magyarország zászló használata kapcsán ön érti azt az izét, amit én nem értek? Tehát, hogy hogyan tarthat ki Sipos Jenő valami mellett, aminek egyébként szöges ellentétes tartalmú levelek vannak itt előttem? Bocsánat, én nem akarok -e kekeszteni, de én nem tudok elvonatkoztatni nélküle, Tehát olyan nincsen, hogy én bemegyek a boltba, és akkor kizárólag csak tejet akarok venni, de egyébként van egy olyan szabály, hogy arra vonatkozik, hogy aki bemegy a boltba, az nem viselhet sapkát, és akkor velem is levetetik a sapkát, pedig én csak tejet akarok venni. Ha van egy olyan szabály, hogy a sportpályán nincs politika, nincs üzengetésre többi akkor nem lehet abból egyet kiragadni. Azt pedig, hogy most ki hogyan értelmezi a levelet, én nekem megint az a megfejtésem, nagyon remélem, hogy igazam van, hogy az a levél, amit itt most legutóbb is mert korábban is idézett abban, az van, hogy engedélyt nem adott, szerintem sem adtak engedélyt, csak nem csak tisztázták, hogy akkor milyen kategóriába sorolod, a másik pedig az van, hogy büntetést ponthat maga után, mint minden bármilyen cselekmény mert úgy tűnik, hogy a, a leg, legdurvább már-már már gondolatrendőrsége is van az UFA, mert úgyhogy nagyon gondol most már lassan az is jön, hogy lassan gondolni sem lehet semmire a stadionban, nem hogy kitenni egy molinót, nem hogy kiabálni bármit. Ugye én csak szeretném mondani, hogy uh, itt előttem a február elsejei Népszava, próbáljuk elfogadtatni a Nagy Magyarország elképét és az árpásával zászlót az UFA-val. Az UFA diszkrimináció ellenes csoportja, ez az FARE egyébként tagadta, hogy büntetnék a történelmi Magyarországot ábrázoló szimbólumot, de az MLS elnöke szerint ez többször felmerült, mint kifogás. Ember legyen a talpának, aki egyébként kiismeri ebben a labirintusban. Simán lehet egyébként, és akkor már átmegyünk a feltételezések kategóriájáig, hogy korábban sem volt nyilvánvalóan egyértelmű tiltás, mert hogy mert hogy nem volt, csak az ember az óvatosságból, kicsit előre járva, kicsit már félve ettől a gondolat ő maga volt egy kicsit szigorúbb, mint aminek kellett volna lenni, és ebből a helyzetből akar így kijönni. Nem tudom, nem tudom, de, de vicc ez az egész, szánalmas, nem, jól, jól mutatja, hogy hogyan, hogyan élünk mi itt Európában 2023-ban. Egy pici szelete, de annak az őrületnek, annak az idiotizmusnak, ami szerte eluralta Európát, ennek tökéletes egyik példája. Vajon Csányi Sándor miért nem jár el a szivárványos zászlóval kapcsolatban? Van még a... elég baja, gondolom, ezek után. Nem akarom felmenteni őt semmi alól. És nem Csányi, ez nem Csányi Sándor problémája. Uh, én, egyébként erre a magyar tud... nemzeti Válogatot... én erre tudnék választ nagy valószínűséggel azért, mert ugye Magyarországon nem jellemző, hogy ilyen zászlókat Ezt akartam mondani, nem a, nem a magyar nemzeti válogatott próbál. De vajon az ő érvelésében ez ott van-e, és amikor ő megszólal, vagy az MLS megszólal, abban az a hang, amit ön egyébként használ, az vajon miért nincs jelen? Az MLS tudtam a legutolsót vittjében, ugye tisztázzuk, hogy csütörtök van, Már, e, március 23-a e, és 3182 múlt két perccel az MLS, az UEFA és az FARE írásos nyilatkozat alapján úgy ítéli meg, hogy álláspontját a szervezetek érdemben nem vitatták és nem cáfolták, ezért a szövetség az általa előírt feltételeknek megfelelő drapériát engedi a következő két mérkőzésre. Ez az érdemben nem vitatták és nem cáfolták, ez a jog nyelvén teljesen értelmetlen, egyébként pedig hát egy ilyen diplomáciai szöveg. Az. De nincs vége a történetnek, mert közelítünk Újpest felé. Ugye nem minden vonatkozásban, sőt azt kell, hogy mondjam, hogy alapvetően nem az én világomat tükrözi a magyar jelen, de ugye Nagy Attila, aki a mi hazánk mozgalom sportkabinetjének a vezetője, Lelkes Kejfej Jancsi néző, ő, aminek vannak ö, pozitív vonatkozása is, így aztán értesít olyan fejleményekről, amelyekről egyébként nem szerezhetnék tudomást. Ö, a tegnapina folyamán a magyar jelenben azt jelent meg, hogy mint ismert a Magyar labdarúgó Szövetség keddi közleménye, szerint az UFA úgy döntött, hogy a Nagy Magyarország szimbólum és álpársával zászló önmagában nem számít politikai jelképnek, ezért a megengedett a nemzetközi mérkőzéseken, ez az állásolás egyébként megegyezik a Football Against Race in Europe. Ugye ez a Fáre véleményével, amelyet elsőként a magyar jelennek ismertetett Jósa Bálint, a nemzetközi mérkőzéseket monitorozó szervezet elnökségi tagja még januárban. A románok szerint az MLS hazudik, az MLS még nem visszakozott, és ami itt, most nem fogok élcelődni, és nem mondom, tehát egyszerűen csak Novum elküldte nekem Nagy Attila Szabó Balázs újpesti önkormányzati képviselő két levelét, és ezeket sorrendben egyébként láthatják majd mögöttem is, mint hátteret. Alulíró Szabó Balázs újpesti önkormányzati képviselő a következőről tájékoztatta Nagy Attilát, majd így aztán a sajtóunkatársait az MLS sajtóban megjelent minden ellenkező alejtásával szemben, sajnos igenis újra betiltott a nagymagyarországos molinókat a magyar labdarúgóvállalatot mérkőzésein, és akkor elolvasom a konkrét leveleket. Az első levél így szól, tisztelt XY úr, itt nincs ki van törülve. az ön által 2023. 23-án a Puskás Arénában megrendezésre kerülő Magyarország észtraszág felkészülői mérkőzése behozni kíván szurkulóid rapírjára, a történelmi Magyarország szimbólum mellett egyéb feliratokat és kiegészítő grafikai elemeket is tartalmaz. A történet Magyarország tisztelet és határon túli szurkolókkal való összetartozás szimbolizáló Molinó puskás arénába történő bevitelét a Magyar Labdarúgó Szövetség kizárólag abban az esetben engedélyezés, akkor föl van az a négy pont tekintettel arra, hogy az úr által a puskás arénába bevinni kívánt Molino a fenti feltételeknek nem felel meg, az MLS annak a puskás arénába való bevétel, bevitelét nem engedélyezi. Tájékoztatjuk továbbá, hogy teljes évre vagy versenysorozatra Molinók engedélyeztetésére nincs lehetőség, azokat minden egyes rendezvényt megelőzően külön-külön kell engedélyeztetni. Amennyiben az engedélyezni kívánt Molinót a fenti feltételek szerint megváltoztatják, azt is engedélyeztetni kell. És emellett van egy másik e-mail, e, e, ugyanígy törölve, köszönjük és örülünk, hogy az ön által készített a Magyar Labdarúgó Szövetség rendezvényre hozni kívánt molinójával kapcsolatban a szabályok szerint engedélyeztető folyamatát elindította. A benyújtott kérelmében olvasható benne olyan állítólagos tények, melyeket véleményünk szerint kigazításakra szorulnak. Ezekről szeretnénk tájékoztatni, Ön levelében az alábbiakat írta, arról is tájékoztatom Önöket, hogy Vági Márton főtitkár úr szurkolótársom közre, közérdekű adatigényzésére válaszul írásban az közölt, hogy az MLS nem tiltotta be a Nagymagyarország térkép labdarúgó mérkőzéseken történő használatát. Az öntől idézett állítás egyértelműen és kizárólag azt jelenti, így az MLS az MLSZ nem tiltotta be, és nem is bünteti az MLS által rendezett versenyprogramokban a kérdéses szimbólum használatát, ez azonban nem jelent az, hogy szövetségünk az UEFA versenyprogramok a rendezett mérkőzéseken automatikusan engedélyezni kellene a jelzett molinó bevételét, amelyben fennáll a lehetőség, hogy az UEFA jelzett molinó kijelzése miatt fegyelmi eljárást indít az MS ellen. Fontos azt is jelezni, hogy a történet Magyarország térképet ábrázoló molinóra helyzet, helyezett egyéb szimbólumok feliratok, ezen túl külön elbírálást igényelnek, ami egyébként azért abszurdum, mert hogyan lehet külön elbírálást e, igényelni, valaminek kapcsán, amiről korábban egyébként azt írják, hogy nem szerepelhet rajta semmi. E, ez mind a kettő március 22 i aláírással van. Um, én az űrszabart érzékelem. És azt érzékelem, ami ennél jobban szavar, hogy az MLS nem tisztán kommunikál. Tehát, hogy az MLSZ maszatol uh, az, hogy ön politikai megjegyzéseket tesz, időnként ezzel kapcsolatban is, időnként rászoktam szólni önre, uh, hogy ezt miért teszi, de ön politikus, nem azt mondom, hogy önnek jól áll, de ez az ön tevékenységével Ízlés kérdése, de alapvetően egybefér, az mls nem. Ebben az már nem fogok vitatkozni, az MLS sokszor kommunikál rosszul, sokszor kom nem kommunikál, amikor kellene. Férreérthetően. De, de igen, de ezzel számoljanak el az MLS vezetői. Jó, de a politikai nyilatkozatok ezen mls megnyilatkozásokra alapoznak. Tehát, hogyha az MLS me megállapítása, vagy az MLS szövegzése eleve félreérthető, az további félreértéseket eredményezhet akkor, amikor politikusok erre hivatkoznak. Ez így van, számomra ez az egész tűnik őrületnek. Tehát ebben az mls egy kicsi, vagy nem kicsi, minden esetre egy szereplő, de nekem ez az egész, ezzel az, Egészen, amiket már korábban mondtam, nem akarom megismételni, tűnik teljesen szánalmasnak is. És ha ha, ha durvább vagyok vérlázítónak, elfogadhatatlanak, mondom, ha megengedőbb, akkor megről helyes. Tehát. Mert ugye ez nem is kettős megítélés, hanem hármas megítélés. Először is ezeket a molinókat a hazai labdarúgó mérkőzésekre ezek szerint engedélyeztetéssel vagy anélkül elnézést nem vagyok mindennel tisztában, de be lehet vinni. Ugyanakkor ezeket UEFA mérkőzésekre csak bizonyos feltételek teljesítése esetén lehet bevinni, illetőleg bizonyos feltételek teljesülése esetén sem lehet bevinni, annak függvényében, hogy most éppen melyik szöveget vesszük komolyan. Ember legyen a talpán, hogy tudja, hogy melyik mérkőzésre mit lehet bevinni és mit nem. Jó, megye kettes mérkőzésen is biztosan olyan nézi, akinek ott van a Budli Bicská zsebőbe, pedig tudjuk, hogy a stadionban, sportpályára nem lehet bevinni szúróvágó eszközt. Csak a különböző szín. Nem akarok, nem akarok ezzel szerintem tovább bontolgatni, mert mondom, csak magam magami ezen a szép napos reggel. De mi a jogkövető magatartás? Vagy mi a, mi a huszáros magyar viselkedés? Én nem, én, nem, én nem tudom. Egyértelmű szabályok kell ennek, ami jelen pillanatban úgy látszik nincsen, és én azt gondolom, hogy az egyértelmű szabályokat be kell tartani, ha pedig rosszak, akkor pedig meg kell változtatni őket a megfelelő jogi eljárásra. Én ezt, én ezt, ezt vallom, vannak olyan helyzetek, amikor a polgári engedetlenségnek helye van, ennek mértéke módja most ebben a konkrét esetben én nem tudom megítélni, én bízom abban, hogy bár ködösen fogalmaz az MLS, ha ezt ő lenyilatkozta, és azt mondta, azt sem értem egyébként, ha már most tovább mondom, mert én már tovább léptem volna, hogy miért csak akkor két mérkőzésre? Miért nem egyre? Miért nem három, Miért pont kettőre ez olyan. Jól beszél bibliai számnak sem tűnik, nem tudom, tehát hogy, hogy miért, de te most kettőre engedélyezik, azt mondják, hogy be fogják engedni, puding próbálja az evés, majd meglátjuk. Én nem hiszem, hogy az MLS kockáztatni az átkapus mérkőzést, pláne úgy, hogy korábban hogyan és miként nyilatkozott. És hogy Jö, csak a puding próbája és a polgári engedetlenség, az két különböző dolog? Ez így van, az MLS nem tehet polgári engedetlenséget. Szerintem, hogyha az MLS a következő hazai mérkőzésen be fog engedni a leírtaknak megfelelő Nagy-Magyarországot ábrázoló zászlót, mulinót, akkor annak nem lehet következménye a fára és az UEFA szempontjából. Én ezt gondolom, legalább azt vettezem, ha kommunikálni nem is tud az MLS, talán vannak olyan jogászok, akik ezt végig Jó, de ne hogy az... nem lehet rajta felirat. Nem tévedhet a történelmi Magyarország alakját illetően. Adottak a színek. Én azt mondom, én, ugye gyönyörű szép uh, molinókat. nem lehet. Most gyönyörű szép molinókat látunk, szert, meg koreográfiákat szert az európai stadionokban. Én, én biztos, hogy azt csinálnám, hogy egy egész szektornyi uh, uh, vagy pólókkal, vagy ilyen színes kartonokkal eh... Uh... Ö, raknám ki Nagy-Magyarországot, bármilyen felirattal, bárhogyan is, és, és próbálja meg Hát Vagy nagy, ahogy a Fradi megtette, Nagy-Magyarország, mert a közönsége, Nagy-Magyarország alakzatot is lehet alkotni a nézőknek a stadionban, csak hát ahhoz megfelelő koreográfia kell, ez nem egy könnyű dolog. De azért mondom, hogy, hogy le, lehet, ezért tartom teljesen idiótának az, az UEFA-nak a hozzáállását. Nem lehet ezt csinálni elvileg, persze elvileg annyiszor mondjuk, mert ez egy elvileg szólás és nyilvánítás szabadsága van. Hát emberek bemehetnek múzeumokba képzőművészeti alkotásokat leönteni festékkel, és ezt a véleményszabadság ünnepének tartjuk, és so sokan, sokan tapsolnak neki. Ez az, hogy bemehetnek, ez abban a formában olyan, mintha előtte bemutatnák az, hogy itt van nálam ez a tartály, ezt fogom ráönteni, azért ebben a formában ez nem így működik. Hát nem tudom, hogy működik, azért mert bizonyos kiállításokra nem lehet csak úgy bemenni. A táskát le kell adni a, a ruhatárba, hát ne vicceljünk már izé, ritikul méretnél nagyobb. A szabályokat bárhol lehet, de nem azt jelenti, hogy erre biztatnák őket, hogy öntsenek le festékkel. Hogy képeket. ne biztatnák őket? Hát izé, ünneplik őket hősként a különböző média felületeken, hát hogy ne biztatnák? Lehet, nem hivatalos szervezetek, ezek ugye nem hivatalos szervezetek, vagy nem állami szervezetek, vagy nem állami feladatot ellátó sport- vagy civil szervezetek, de aztól még ott vannak, kapnak támogatást, kapnak biztatást, és csinálják. Azzal sem értek egyet, Nincs helye. Tehát eleve ez, ez önmagában rongálás. Tehát már több, több, több, mint egy vélemény nyilvánítási szabadság. De ettől függetlenül számos ilyen van a világban. És mégis, hogy így, hogy úgy tekintünk rá. Én egyszer csak oda tudok vissza, ha valaki és karszalagban térdel, azt ünneplik pedig pontosan ugyanúgy, pontosan ugyanazokat a szabályokat szegi meg. Elnézést, az, hogy ünneplik, van, aki ünnepli, és van, aki épp úgy kifogásolja, mint ön. Tehát ezt ez nem lehet mondani, hogy általában ünneplik. De vagy amikor a német felelős politikus kimegy Katarba, és ő veszi fel a szivárványos karot. mert a focistái nem annyira bátrak egyébként. Nem, ebben nem vitatkozom, Tehát, hogy nem e Európában ahány ország annyi szokás, illetve hát minden országban maguk a szurkolók ugyanolyan színesek, mármint a véleményüket tekintve, mint Magyarországon ami a kommunikációt illeti az egyes szövetségek és a szurkolók között, a sajnos Magyarországon se értem pontosan, de a környező országokhoz egyáltalán nem tudok hozzászólni. Most a románok segítettek nekünk értelmezni valamit, ami után nem tudom, hogy mi a helyzet. Én csak azt tudom, hogy én, aki szeretnék tiszta vizet önteni a pohárba, nem tudom azt mondani Csányi Sándornak, akit valószínűleg ez kurvára nem érdekel, hogy ez egyébként meg lehet oldva, mint ténylegesen, mint pedig kommunikációt illetően, az egész egy mérhetetlen baszatolás. Az is, is pontosan annyira nem érdekli, mint hogy a kocsmában erről beszélgetnénk, hogy beszélgetne bárki más. Nyilván ő más logika mentén, meg más dimenzióban foglalkozik ezzel a kérdéssel, ha egyáltalán ő foglalkozik vele, nem tudom. Ez politikai ez, kérdés? Ez jogi kérdés? Én már nem tudom. Az a baj, hogy ez, ez, ez, ez normalitás kérdése kellene, hogy legyen. Mind az UEFA, mind az Európai Unió, egyéb szervezet... Jó, csak ugye ön, hogyha most elmegy egy ilyen, vagy bevisz egy ilyet, és fölmutatja nem zavar vele másokat, de megbüntetik, akkor ugye örre úgy fognak tekinteni, mint aki egyébként a nép ellensége, mert ön miatt büntették meg a magyar szövetséget, rendelnek el vele a legkülönbözőbb szankciókat, miközben önt egyébként ünnepli egy bizonyos közeg, mert megteszi azt, amit egyébként mások nem mernek. Erre az egészen hogyan tekintsek én? Én nem tudom, és egyébként abba, a, a, a, arra a mérkőzésre nem engedtek be egy nagymagyarországos Mulinót, most meg elérték azt, hogy szerintem e, legalább 20-at, 100-at fognak megpróbálni bevinni, de az egészen biztos, hogy ezreken lesz nagymagyarországos e, póló, az is lehet, hogy koreográfinyát csinálnak még nagyobb, 100 százszor akkora e, méretben, mint az a molinó volt, tehát gratulálok azoknak is, akik ezt, ezt el akarták úgymond e, tiltani, vagy, vagy el akarták tüntetni. Ezzel csak azt érték el, hogy, hogy, hogy, hogy sokkal nagyobb figyelmet kap, sokkal nagyobb dacot és energiát vált ki azokból, akik ezt meg akarják majd tenni. Korábban fontosnak tartották érzelmileg, kötöttek -e ez a dologhoz, de azért arra nem vették a fáradtságot, hogy csináljanak egy molinót, vagy szervezzenek egy koreográfiát. Most meg fogják csinálni. Sejtettem, hogy nagyjából ezzel el fog menni a beszélgetésünk. A kérdés az, hogy beszélgessünk másról, vagy itt köszönjünk el, és a jövő héten meg nagy valószínűség nem el, nem a fociról fogunk beszélgetni. Én azt gondolom, hogy ez elég hosszú és hogy Most már belemenni bármi másba, az, az, az talán méltatlan lenne ahhoz. A, a bármely témához lehetne újpesti egészségügyről, Igen. fővárosi. Ö, ö, ö, Tönkrement két hónapját tudt blahalúzatéről beszélgetni, de szerintem akkor térjünk rá ezekre majd a jövő héten. Nem mennek el ezek a témák. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre állást. Nem mondhatom, hogy örülök az apropónak. Legfeljebb annak örülhetek, hogy ezek az események ezek közvetlenül a mi kettőnk beszélgetése zajlottak, Így aztán öntől hasonlóakat más nem tudtam megkérdezni. Azt árulja el nekem itt a beszélgetés végén, hogy egyébként ahhoz képest mint ahol elkezdtük, előbbre jutottunk, és vajon mindazok, akik bennünket végignéztek és véghallgattak, azok egyébként ott van-e a fejében, hogy vajon mit gondol? Hát szerintem a jogi megítélésben nem jutottunk előrébb, és szerintem senki más sem juthatott előrébb. Talán árnyaltuk a képet, és a, a pró és kontra érvek egy szélesebb megtámogatást kapnak, és ezek alapján mindenki saját maga le tudja vonni a következtetést, vagy el tudja dönteni, hogyan viselkedjen, miként tegyen. Ha egyébként ki akar menni a meccel, és egyébként nagy magyarországos mulinóval, vagy zászlóval, vagy koreográfiával készül, nem tudom. Köszönöm szépen a rendelkezésre állást. lest. szép napot kíván. Viszont kívánom, Wintermantel Zsoltot hallottak és láttak. Akkor arra kérlek, Jánoska, hogy ezt önállóan tegyük majd ki. Lesz akkor egy olyan verzió, ahol a másik két beszélgetés lesz, és lesz egy olyan, ahol csak ez rendben van? Hát a most következő két beszélgetés. Az képez egy egységet, és ez képez egy önálló egységet. Persze. És a másik kettő egybe? Nem, a másik kettő egybe. Így, ahogy mondod, pontosan. Így, így, így, így, így, így. Egyébként, ha ez megvalósítható, akkor akár ez már föl is mehet, de ha nem, akkor. Ok, oké, rendben van. Szolgálati beszélgetést hallottak. Egy támogatott beszélgetést látnak, hallanak. Igen. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Györgyevics Benedek, Városliget, ZRT. Gondoltam rád, mert tegnap bokros teendőim közepette, azon gondolkodtam, hogy meg fogom -e találni azokat a papírokat, amelyeket még annak idején eltettem, Városliget törvény, mert ugye én ott voltam már a Városliget megújításáról és fejlesztéséről lévő törvényben, ahol te, amikor te még messze nem voltál, még a közelében sem. Ugye csak arra fölmondom, hogy legutóbb a Néprajzi Múzeumban volt egy Beszélgetés a 10 éves a Liget címmel, ami ezt tegyük hozzá, hogy azért ez egy korai születésnap volt, hiszen ez egy 2013 decemberi történet. Valóban, ha a törvényhez kötjük a Liget projektet, és valamihez kötni kell, akkor egy kicsit korai, hiszen hónapok tekintetében valóban nem járunk még decembernél. Ugyanakkor magának a Liget projektnek az alapgondolata, Ugye, ha még egészen visszamegyünk a Szép Művészeti Múzeum térszín alatti bővítés. Ó, hát akkor, még, akkor, hát akkor nem tíz, hanem még további éveket hozzá lehet adni. Ugye 2011 környékén merült föl először egy kulturális negyed lehetősége, vagy szükségszerűsége a gondolkodásban. De azért, ha visszanézünk, és én nyilván abból a székből tudok leginkább visszanézni, ahol most ülök, vagy abból a székből, ahol akkor tájtücsörögtem, 2011-ben a magyar gazdaság és elsősorban az építőipar bizony még a sebeit nyalogatta. A 2008-as válság nagyjából akkor adta le éppen a legnagyobb nyomatékát, döltek be a különböző banki finanszírozások. Itt a beszélgetéseinkben is sűrűn előjött, hogy bár nem KSH indikátor, a toronydarú indikátor, de mégis előszeretettel idézem, hogy azért 2011 magasságában, hogyha az ember fölmentek elért egyre, ránézett a városra, akkor egy kerek torondarú tudott ö, bizony látni, ami ö, azt mutatta, hogy akkor azért még nem volt itt az ideje nagy volumenű városfejlesztéseknek. Egyszer majd odaadjam neked, vagy a Várostiget Zrt-nek ezeket a papírjaimat, mint dokumentumokat ingyen is bérmentve, mert ugye itt van előttem ugye ez a beadvány, akkor ott Papcsák Ferenc ugye, aki beadta, majd csatlakozott hozzá még dr. Bas Imre, Lipők Sándor, ezek neked történelem, te akkor még nem is értél. <gül> Ennyire azért nem jó a helyzet, de valóban az a helyzet, hogy ez történelem, ha kérhetjük, akkor inkább ö, ezeket kérjük majd bekeretezze, mint a... Jó, rendben vagy csak hát ugye azért kevesen vannak, lássuk be, akik úgy beszélgetnek veled, hogy korábról követik ezt a történetet, semmint oda kerültél volna, te... Sőt, sőt, sőt, az a helyzet, hogy a emberi természet már csak ilyen, hogy a sikerekre és a boldog pillanatokra szeretem <gül> van. Mert én se pontosan tudom, amikor valakivel a ligetről beszélgetek, és szóba jön esetleg az a kérdés, hogy itt azért 2016-17 magasságában erősen turbulens események voltak, ugye a mi beszélgetésénk is nagyjából ekkor indultak, de hogy jó pár olyan ember van, aki bár élt akkor, Hori Béladiktu, akár még a Liget projekt környékén is volt, de ez az ő emlékezetében már egyáltalán nem létezik. És ez így van rendjén. mindig a zeneháza volt ott, ahol volt. Hát figyelj, mint az, az országgyűlési választásoknál, ahol hirtelen a győztes pártnak sokkal több szavazója lesz, mint ahányan egyébként szavaztak le nem tudom ez az, ez, az em, ez az emberi természet. Mint hogy itt van előttem a Városliget építési szabályzatáról szóló 32 per 2014 júliusi fővárosi rendelet rendeletmódosítása környezeti értékelés. Ez egy közel száz oldalas, uh, hihetetlen dolgokkal rendelkezem, uh, hiszen én még annak idején az elődöddel is beszélgettem, és hát uh, talán ebben a műsorban a Kejfe Jancsi egy lényegesen korábbi uh, időpontjában, ezek szerint 2013 környékén, maga papcsák Ferenc is nyilvánvalóan beszélt erről, hiszen én ezekhez az iratokhoz által jutottam, mitán akkor ő volt uh, Zukló Igen. Igen. Tíz év az nagy idő. Tehát e, ugye azért e, pont tegnap volt egy ilyen értekezésem, amikor az Liget projekt elmúlt tíz évéről beszélgettünk, és amikor kérdezte, hogy a partner, akivel erről beszélgettünk, hogy honnan is indítanám, akkor én azon morfondíroztam magamba, hogy én egy olyan ingatlan fejlesztést vezettem még a Liget projekt előtt, 2000. Öt magasságában, ami egy 15 éves átfutással számolt. És uh, aztán annak, annak rendjes módja szerint a 2008-as válság ezeket a nagy léptékű álmokat is álsodorta, mint oly sok nagy léptékű álmot sodorta el egyébként a 2008-as válság. És hogy vajon miért volt ez szükségszerű, vagy törvényszerű? És uh, most így utólag okosodva azért arra a következtetésre jutok, hogy azért 2005-ben amikor összesen 15 évnyi track rekordja van a magyar piacgazdaságnak, gazdaságnak, összesen 15 évnyi múltja van a új keletű magyar demokráciának, a 15 évnyi track rekordra ráépíteni egy 15 horribilediktú 20 éves álmot, az egy kicsit olyan, mint amikor egy 20 éves fiatal besétál a bankba, kezicsoklom 30 éves hitelt szeretnék fölvenni. Szóval mindenképpen ambiciózus. És azt hiszem, hogy 2013-14-15 környékére, amikor ténylegesen itt a kormánydöntések megszülettek, ténylegesen elindult a Liget projektnek a, a fejlesztése, tervezése, előkészítése. Addigra jutott Magyarországon a piacgazdaság és jellemzően a szabályozási háttér és egyáltalán a gazdasági környezet egy olyan állapotba, hogy már nem volt túl ambiciózus évtizedeket felölelő fejlesztésekbe belevágni, még nem tartott ott. Mint amikor a malagai templomot nézegette az ember, vagy katedrális nézegette az ember, ami ugye több száz éven keresztül épült, és azon gondolkodott, hogy aki azért kiadta azt a döntést, hogy ezt kezdjék el építeni, az abban a biztos tudatban adta ki ezt a döntést, vagy hozta meg ezt a döntést. Hogy megéri. Se az unokái, de még a dél unokái se fogják látni elkészülni. Igen. Tehát, Pont az jár a fejemben, hogy vajon nekem mennyire állna jól, vagy mennyire állna rosszul, beleértve neked, csak itt most az időtávlat különbségét akarom érzékeltetni, hogy az ember valakinek elkezd besélni a Városligetről, és adott ideje van. És akkor azon gondolkodik, hogy ezt az adott időt, ezt milyen módon ossza föl. Mit vegyen bele, és mit ne? És hogy vajon Istentől való vétek lenne-e, miközben nem vagyok politikus, és miközben nekem a napi politikára nem feltétlenül kell állandóan időt szentelnem, a végeredményt nézve, vajon fontos lenne -e akár már most, elmesélne mindazt, amiről mi eddig beszéltünk? Mondván, hogy aki ezt az egészet látja, aznak csak akkor lenne ezt érdemes elmesélni, hogyha ennek egyébként a megvalósításban nyomai lennének. De ennek nyomai legfeljebb a kerítésnél vannak, és a meg nem valósult intézményeknél, mert maguk a megvalósult intézmények, maga, maguk a sportpályák, maga a környezeti kép nem sérült azáltal, hogy ez a vita, hol magasabb hőfokkal, hol alacsonyabb hőfokkal zajlott, ezekre legfeljebb akkor utált akkor kell utalni, hogyha az illető egyébként a helyszínen rákérdez bizonyos elemekre, amely elemek, miután nem jöttek még létre, ennek következtében az ő helyükön jelleg kerítés van. Hogy egyébként az egészszel kapcsolatban, hogyha nincs ott az illető és a kerítésekre nem térnének ki, olyan Istentől való vétek lenne erről nem beszélni, én azt gondolom, hogy a politika iránt elkötelezettek, és ilyen fertőzöttek sokan vannak, azok valószínűleg megszólnának, engem vagy téged. Akik megengedőbbek beleértve, hogy a Városligetet nem egy politikai párt melletti kiállásként élik meg, szerintem azt mondanák, hogy egye, fene, legyen így. Na, nagyon érdekes a kérdés egyébként, amit feszeged, én magam ugye szembesülök ezzel folyamatosan, nagyon sokszor kell 5-6 percben az egész liget projekt hát jelenét és jövőjét összefoglalni, ami hogyha veszek egy nagy és borzasztó sebességgel elkezdem felsorolni, az elkészült és megvalósult projektelemeket, akkor szoktunk a 6 perces riportból az 5 perc 15. másodpercnél járni, uh -huh. és akkor még se a múltra, se a jövőre uh -huh. nem tudtam uh, alapvetően kitérni. Úgyhogy ez egy gondolkodtató uh, feladat, amire tudom azt a nagyon könnyű, és nyilván a székenből a, a legkönnyebb választ adni, hogy a valóság mindent legitimál, mindenen túl vagyunk, hogyha az emberek szeretik a végeredményt, akkor tulajdonképpen mindegy hogy ez milyen körülmények között született meg, és hogyha nagyon filozófikus akarok lenni, vagy a történelemben nagyon jártasnak akarok tűnni, akkor gyorsan hozzáteszek még néhány példát. Országok születése, elfeltornyok létrejötte, vagy bármi más, amik bizony sokkal viharosabban alakultak, mint akár Jó, akkor jöjjünk vissza. Hadd kérdezem meg tőled, miközben te nem voltál ott, és aztán áttérünk mindarra, ami az annak képzeletben egy dogbogón ott van, hogy ugye, ha én egy messziről jött ember vagyok, és ezeket mind nem kalkulálom, akkor vajon azt sem kell-e kalkulálnom, hogyha én a Városliget egészére nézek, ahogy egyébként a városban sem úgy közlekedem, hogy elhagytam a hatodik kerületet, és most a hetedikben vagyok, mert ezt nem veszem észre. Igen. Hogy egyébként ugye maga a koncepció, tehát mindenféle politikai vitától független bizonyos elemeket nem Vett bele ebbe a projektbe, valószínűleg tulajdonosi okok miatt. Így kimaradt a így kimaradt az állatkert, így kimaradt a, a fővárosi jégpálya. De az a kérdés, hogy... Neked ezzel kapcsolatban van-e érvényes gondolatod, vagy annak idén ezt így gondolták, egy -e fene, végül is vannak olyan államok, amelyekbe beékelődnek városállamok, lásd Kaliningrád. Mert ez most nem szerencsés példa, de amire, amikor ezt először láttam, akkor még nem volt ukrajnai háború. Igen, valóban, valóban. Egyféle még az előző kérdésedre visszatérve, azt hiszem, hogy a legaktuálisabb kérdés, amit ma társadalmileg egyáltalán föl lehet tenni itt a, itt a cancel culture árnyékába, hogy vajon Amerika jelenlegi pozíciójának megítélésében fontos-e, hogy az indiánius lakossággal mi történt, vagy a rabszolgatartó társadalmakban mi történt, vagy Amerikát abban a viszonyrendszerben kell vizsgálni, ahol most van, és a fiúknak az apák bűnyeiért nem kell már feltétlenül lakolnia, zárójá bezárva. Tehát, hogy ez egy aktuális aktuálisítés, hogy valamit kizárólag a jelen eredményei alapján értékelünk, vagy a múltba visszatérünk -e. De a, a második kérdésedre azt tudom mondani, hogy ez egy ez egy sokszorosan gondolkodtató. Hozzá hogy a biodóm is ugye így tartozik ide, hiszen a biodóm létesítése az a Városliget ZRT, vagy a Városliget fejlesztésével párhuzamosan ment, ember legyen a talpán, aki ezeket a fejlesztéseket szét tudja szállazni, miközben azok, akik erről érdemben beszélnek, szét tudják, de ez a közvélemény számára sohasem lesz világos, hiszen hogyha egy nagy beruházás területén két különböző dolog jön létre, akkor nem nagyon értik, hogy ezek egyébként mi nem testvérek. Igen, igen. ebben neked teljesen, teljesen igazad van, és azért, ha egy fél centivel magasabbra tudunk emelkedni saját magunknál, ami nem egy könnyű feladat, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy amikor a Liget projekt körüli vita kifejezést valaki előhozza, akkor az automatikusan a Liget védelemmel és a lokális akadémikus vagy kevésbé akadémikus harcokkal azonosítja ezt a kérdéskör. De a Liget projekt Ezektől a szirénhangoktól, támadásoktól, kritikáktól függetlenül azért nagyon sok kompromisszumárán született meg. Nagyon sok vita, nagyon sok egyeztetés, nagyon sok szeretem vagy nem szeretem dolog vette körül már 2013-at megelőzően is a projektet. Az, hogy egy kompromisszum vagy egy konszenzus, ahogy tetszik, született a tekintetben, hogy egyáltalán mi a liget projektnek a tervezési területe. Ezen belül mi az, ami a Városliget ZRT-nek adott helyzetben a feladata? Mi az, ami önálló intézményi autonómia keretén belül marad? Mi az, ami egyáltalán egy egyeztetési oldalról a Városliget megújításához köthető? Mi az, ami egyeztetési oldalról sem köthető oda? Ezt Hosszú, sokszor egyébként felgyűrtingújas, erős viták előzték meg. Tehát az, hogy az akkori főpolgármester nem volt maradéktalanul elégedett a Városliget törvény tényével, hogy ez valamilyen utom módon létrejön, de aztán mégis született ebben egy egységes döntés és egy irányba nézés, hogy mi történt a műjégpályával, ahogy mondtad, vagy mi történik az állatkerttel, vagy mi van például a Szépművészeti Múzeummal, amit organikusan a Liget projekt részeként kezelünk, hiszen a Liget projekt keretén belül kapta meg a lehetőséget a Szépművészeti Múzeum a megújulásra és a románcsarnok felújítására. Ugyanakkor az ugyanúgy nem a Város Liget ZRT beruházásában történt meg, még ha felügyelte is a Városliget Liget ZRT. Milyen megállapodások kötődtek és kötöttek mondjuk Kemecsi Lajossal a Néprajzi Múzeum tekintetében, ahol egy létező, egzisztráló 150 éves intézmény számára hoztunk létre házat? Abszolút ebben neked teljesen igazad van, csak az idődő való való tekintettel hadd tegyem hozzá, hogy ezt a képet csak bővíti, vagy ha tetszik, ezt a lufit csak jobban lyukasztja, mint azon kidudorodásokkal, amelyeket most te említettél, a Komáromi csillagerőd. Hiszen a komáromi csillagerőd az egy egészen fantasztikus intézmény, de hogyha valaki egyébként most ott van a Városligetben, akkor azt kérdezi, hogy elnézést a Komáromi Csillagerőt hol van, amire te azt mondod neki, hogy hát drága uram, a drága hölgyem, fordítva, hölgyem, uram, az komáromban van. És akkor megkérdezi, hogy de akkor drága uram, ugye itt van előttem a Városliget zöld felületének és rekreációs funkciónák megújításával folytatódik a Liget Project, tehát mindaz, amit a, a, a, a tíz éves évforduló kapcsán szükségesnek tartott megjeleníteni egy szép brosúrában, amelynek nyomtatott változata van a kezemben a Városliget Zrt. akkor azért egy illető, aki ott van a Városligetben és ezt olvasa, nem Hiszem, hogy ez lenne a legjobb ö, dolga, mert egyébként ha már otthon, akkor inkább sétáljon, akkor azt mondja, hogy is a komárom mi csillag erőd. Valóban. Ö, ami egyébként ö, fantasztikus. Olyan képet látok magam előtt, ö, mint, a, mint akkor, amikor egy, egy óriás tengerjáró hajó elkészül és elindul a, a kikötőből, ö, hogy átszelje az óceánt, és azok, akik erre. Ö, jegyet kapnak, jegyet vesznek, lehetőségük van felszállni, azok hezitálnak azon a történet, hogy vajon ez a hajó, ez alkalmas-e arra, hogy átszelje az óceánt és kibírja a megfelelő viharokat. Magyarul kríméri kettőként átsüt el az Atlanti óceánon, vagy pedig titaniként beleáll a földbe. Én azt hiszem, hogy most, hogy átszeltük az óceánt kétszer oda-vissza, most azok, akik nem szálltak föl erre a hajóra és nem bíztak tíz évvel ezelőtt abban, hogy a Liget projekt ebben a formájában meg is valósul, és nem csak egymarad az álmok közül, és a Városliget ZRT a maga eleinte 3-5-8 fős sztáfjából egy 240 fős erős beruházó és üzemeltető cégé válik, aki alkalmas arra, hogy ezeket felépítse, vagy működtesse, vagy létrehozza, és van ez fölött egy olyan ö, akarat, ami alkalmas arra, hogy a politikai viharok keresztüzén keresztül, és ezt valamilyen úton, módon keresztül, vigye, Ez egy döntés volt az elején. Tehát erre a hajóra egyébként fel lehetett volna ö, ülni, és azt hiszem, hogyha a színfalak mögött beszélget az ember azokkal a szereplőkkel, akik annó dacuma ebben nem bíztak, ö, és most egy kicsit a fejüket verik a falba, hogy a liget környékén különböző intézmények ö, vezetőiként nem azt mondták, hogy jobb lenne, ha a Liget projekt keretén belül a Városliget ZRT által épülne föl a félkész, vagy el sem indult, vagy el sem készült ö, intézmény. Tehát ö, én azt gondolom, hogy biztos, hogy a, a műjégnek volt olyan időpillanata, amikor azt gondolta, ö, amikor a lét volt a tét számára, és annyi pénzese volt, hogy, ö, hogy bármilyen beruházást vagy felújítást tudjon csinálni, hogy a fene vigye el hogy nem vagyok része a Igen, igen ez, ez épp annak a része, mint ahogy egyébként ugye Vernőnek van a makacs kerabanya, aki ugye nem akar hitpénzt fizetni, és ezért megkerül az egész földet. Én azért keresem azokat, és ha van ilyen, csak az abban, hogy ennek nincs ellenőrzése, tehát mégse keresek ilyet. Aki egyébként egy olyan városliget fejlesztés ellenző, aki olyan eltökélt Városliget fejle ellenző, hogy ennek örvén eldöntötte egy életre, hogy ő a Városliget be, be nem teszi a lábát. Én azt feltételezem, hogy ilyen ember, ha van is, hát valószínűleg, valószínűleg tízes vagy százas nagyságrendben van, de könnyen lehetséges, hogy egy sincsen. Legfeljebb, amikor belép a Városliget területére, akkor körülnéz, hogy valaki látja-e, de hiszen miután én sem tudom, hogy ő egy városliget ellenző volt, mert ez nincs ráírva az emberekre, így aztán, amikor hazamegy, akkor legfeljebb szégyen szemre bevallja, hogy ő ott volt, és ezt látta, vagy azt látta. Nem fogom azt a hülyeséget megkérdezni tőled, hogy melyik a legkedvesebb gyermeked, de mégis amikor... Ha rövid időd van, de ebben mégiscsak kényes helyzetben hozlak, hogy akkor van-e valamiféle sorrend, hogy mit mutatsz meg valakinek, akinek 5-10-15-20-25 perce van a városligetben veled sétálni? Hm. E, jogos a kérdés, és megkerülni is szeretném. E, nyilván mindegyik fejlesztés az valamilyen úton módon közel hozzá, mert mostanra kialakult az a, amikor valakinek tényleg csak egy negyed órája van, és a Városligetről kell egy gyors képet kapnia, akkor azért ez általában egy mégarázsos parkolással, és a játszótéren keresztül, a ház előtt elsétálva, a zeneházának viszont valamilyen terébe belépve egy ballonozással végződik, ahol a ballonon lévő 15 perc alkalmas arra, hogy az engem. Minden intézmény megtalálta a helyét? Én azt gondolom, hogy igen, én azt gondolom, hogy igen, még van egy nagyon fontos feladatunk, és ez az elkövetkező időszak legfontosabb feladata, most túl az öldterületfejlesztésen, gressparkon, stb. ami megy tovább. Ugye a Néprajzi Múzeum állandó kiállításának kivitelezése ez jelenleg is folyamatban van jelenleg is az előkészítés. Erről beszéltem múlt zajlik. héten Kevecsi Lajos, a belejétvágy már megjelent ennek egy közbeszerzése, és volt arról szó, hogy ez két ütemben zajlik. Igen, de, de azért az a helyzet, hogy egy léptékében a parlamenthez hasonlító méretű intézménynek nyilván ez a kulcs része, hogy ez az állandó kiállítás, ez készüljön el a Néprajzi Múzeum, szerintem kiválóan berak, belakta ezt az épületet, azt hiszem, hogy főigazgató rékkal is nekünk is kiváló az együttműködésünk. Eljött az az időpillanat, amikor fontos, hogy az ő legikonikusabb műtárgyai és egyáltalán az egész intézmény működésének a legfontosabb részei azok megvalósuljanak. Tehát ez még egy komoly adósságunk, ezt még mindenképpen meg kell csinálni, illetve hát azok az, épület, azoknak az épületeknek a tervei amik még előttünk vannak, de hát erről már nagyon sokat beszéltünk a műsor keretén belül. Ezek a beruházások, ha egyébként megvalósulnak, mennyire fogják felborítani az addigra kialakult városliget életét, de nem is kell ennyire előre menni, ha most elkezdődnének sokak örömére, sokak bánatára, az mennyire írná át a városliget hétköznapi életét, mert itt három intézményről van szó, van egy fontossági sorrend, amelyben egyelőre az első van meg, hogy második, harmadik az, az első függvénye, ez az, ez az Új Nemzeti Galéria. Az Új Nemzeti Galéria esetleges vagy tényleges megvalósítása mennyire fogja felírni és mennyire fogja megváltoztatni a városéget hétköznapi életét? Ugyan, az ember az organizációs terveket böngészi, mert éppen e, ilyen kedve van, akkor azt látja, hogy azért a galéria megvalósítása az nagyjából a jelenleg elkerített területek organizációjában megvalósítható. Tehát e, magyarul megint e, csak. Millió olyan hozzászóláson te is olvasolt, hogy rendezvény van a városligetben, autók a füvön, teherautók a füvön, e, hogy ez ne legyen így. Tehát ezekre az apróságokra is gondol. Igen, ez egy, ez egy gondolkodtató feladat, ugye azért szerencsére, vagy nem a galéria, az az egykori Petőfi csarnok helyén, és ott az mellette lévő szabadtéri színpad helyén épül, ami egy korábban is jól megközelíthető közút kapcsolattal rendelkező terület, tehát ilyen szempontból nem, egy, nem valahol a, a liget kellős közepén van, aminek nincs megfelelő megközelítése, a kérdésednek a másik része, ugye nyilván egy ekkora területnek a fenntartása, működtetése és üzemeltetése aként, hogy azért ez nem egy kerítéssel körbevett magánkert, ahol bármikor dönthetünk arról, hogy ki lép be, vagy ki nem lép be. Ez természetesen hordoz magában nehézségeket. Én most pont az elmúlt napokban, ugye már a gyermeknap és a május elsője kapcsán folytatok egyeztetéseket, két olyan Történetileg most már uh, évtizedek óta a Városligetben megmaradó uh, rendezvény, amiknek a uh, színvonalának a javítása az még egy komoly feladat. Még akkor is, hogyha bizonyos uh, helyzetekben milyennek, ha úgy tetszik, csak uh, elszenvedői. Vagy De miről van szó? Hiszen, hiszen ha május elsőjén bejelentenek egy demonstrációt a Városligetbe, demonstrációval foglalják le a területet, és aztán a demonstráció területén valósítanak meg mondjuk egy vidámparkot, akkor mi ezt az állapotot csak tűrni tudjuk, és nem tudunk tevőlegesen tenni ellene. De hogy hogyan lehetne ezeket a rendezvényeket, amik kétségtelenül nagyon sok embert vonzanak a Városligetbe, és nagyon sokan az évnek csak ebbe az időszakába jönnek a ligetbe, ezeket hogyan lehetne úgy átprogramozni, hogy már a megújult Városligetnek az arcát mutassák, hogy mondjak erre egy teljesen konkrét, példát vasárnap kint sétáltam a családdal a, a ligetben, és a játszótér mellett találkoztam egy e, kiváló és felkészült vállalkozóval, aki e, gázlufikat árult. A ligetben, aki a, a liget projektet megelőzően valaha sétált, az tudja, hogy a e, tavaszi napsütéssel párhuzamosan a lufi árusok korodnak, Tekintve, hogy ez a tevékenység elméletileg területhasználati engedély lenne, ezért ezek a kiváló szakemberek ezt megkerülik, és egy létező vagy nem létező, ezt nyilván én nem tudom validálni, alapítvány javára gyűjtenek Igen. hozzájárulást. Igen. Ez a hozzájárulás egyébként pont megegyezik egy Luffy feltételezett tárával, belefoglalva, a vállalkozónak a profitját is, de ilyet én formán se a közterületfelügyelet, se a rendőrség, se a városligetzi ZRT nem tud föllépni, hiszen az adománygyűjtés a szent dolog, még akkor is, hogyha. Így aztán a... mi történt? Tisztán látszik, és én elbeszélgettem ezzel az úriemberrel, aki túl azon, hogy rögtön elmondta, elnézést, hogy akkor ezek szerint fogtad magad is, leszólítottad? Én leszólítottam, és megkérdeztem, hogy. hogy Mondtad neki Györgyev is, vagyok. Ez pontosan, ez pontosan hmm. így pontosan történt, és ott állt a játszótér Elsápat, nem sápadt Nem, mert rögtön mondta, hogy egyfelőlő tisztességes vállalkozó, másfelelő minden héten megy be adót fizetni, nem feszegettem tovább, hogy ez pontosan Igen? is történhet, de az a helyzet, hogy azt a választ adta, hogy, de hát nézze meg drága Gyordévi csártárs, hogy itt a, itt a Városligetben, a játszótéren bizony sokan vannak, és ezek közül a sokak közül vannak olyanok is, akik szeretnének ilyen unikornis formájú felfújt lufit vásárolni. Hogy akkor én milyen jogon mondom azt, hogy a lufi árusítás az nem városliget kompatibilis. Támadólag léptél fel? Nem, azt gondolom, hogy egyáltalán nem. Konstruktívan? Tehát szerettem volna érteni, látni, hogy tulajdonképpen mi is az, amire itt a városligetben. De van módom is menni a, a feleségedet. nem mondta, hogy Bence vasárnap van békén. Az a helyzet, hogy ő igyekezett, igyekezett, a gyerekekkel a városligetnek egy másik pontjára húzódni, amikor okay. ez a beszélgetés. Hova lyukadtatok ki? beszélgetés zajlott. Egy helyzet alakult ki, ahol, ahol a, végül a mögöttem lévők oldották fel a helyzetet, akik azt mondták, hogy uram, most már haladjon, vagy vegyen lufit. Igen, igen, is szokott Ezt lenne. Ekeinknek lufit lenni. Csak ez a kicsi intermedzó is azért arra világít rá, hogy akkor, amikor egy május elseje, vagy egy gyereknap kapcsán, vagy bármilyen rendezvény kapcsán, mondjuk a fűre ráparkoló autók esete foroglant. És azok, akik ráparkolnak a fűre, utána kiszállnak a kocsiból, és mondjuk gumicukrot árusítanak a ligetbe, az függetlenül attól, hogy én megpróbálom elmagyarázni, hogy akkor, amikor a kormány tíz év alatt 240 milliárd forintot költ arra, hogy Magyarország és egyes számú kulturális központja lőjön létre, az nem a fűreparkoló, 30 éves zsigulik és medvecukorárusítók világa kellene, hogy legyen. Mégis az a helyzet, hogy tekintve, hogy ezt is azért rengetegen keresik, azért vannak olyan időpillanatok, amikor ezek a tevékenységek visszaszüremkezik a város. Tulajdonképpen éppen... ezt vegyük olyba, mint hogy a természet visszaveszi magának azt, amit elvettek tőle, ha nem is teljes terjedelmében, de valahogy naturalizálja a szónak, talán abban az értelmében, ami mindenki számára elfogadható, bár mindenki talál benne kifogást is. Én ebben a, a, az észszerű pártján állok, azt szoktam mondani, talán te is hallottad már tőlem, hogy azért a liget hosszú időn keresztül a melegsör hidegvirsli vidéke volt. Én innen szeretnék eljutni a hidegsör, melegvirsli uh, vidéke. De ez egy hosszút. Az, ami, ami, ami még mindig nem azonos, és nem is kell, hogy azonos legyen az ostriga kaviár, uh, három szöggel. Tehát, uh, tehát az a helyzet, hogy teljesen értjük és látjuk, hogy ez egy olyan vegyes szociokulturális mező, ahol nagyon sokan keresik a, a találkozást a természettel, a kultúrával, és nekem, nekünk nem dolgunk, hogy megmondjuk, hogy ez milyen formában fogyasztható, és kinek mi az, ami örömet okoz nekünk, egy megfelelő étlapot kell ehhez hozzátenni. Köszönöm a rendelkezésre állást! Én köszönöm a beszélgetést. Szia! Györgyev beledeket hallottak hallották a Város Egészérté vezérigazgatóját, önök egy támogatott beszélgetést hallottak és láttak. Kis Amrus, jó Jó reggelt, elnézést, hogyha a rögtönzés az némi döccenőkkel bonyolódik. Eh, Kis Amrus fővárosi közgyűlés főpolgármesteri hivatal, általános főpolgármester helyettes. Azt mondja, hogy... Nagyon hosszú a szöveg. Közleményt adott ki a Mi Hazánk mozgalom, antikommunista siker, meg kell változtatni a Horn nevét a Mi Hazánk bejelentése nyomán. Megvan önnek? Nem is van a közleményt. 749. Íme egy antikommunista siker meg kell változtatni a Horngyulasétály nevét a mi hazánk bejelentése nyomán, bár a kormányhivatal első válaszát még úgy zállt, hogy törvényességi felügyület intézkedés nem tehető. Viszont válaszunk és az utca letakarásával előmozdított társadalmi nyomásunk hatására. Dr. zárabott úr végül igazatkozott nekem törvényességi felhívás bocsájtott ki, amelyben 30 napos határidővel felkérte a fővárosi közgyűlést, hogy a fennálló jogszabálysértő helyzetet szüntesse meg, azaz a közterület nevét módosítsa, ezért is ennek a figyelemfelhívő nyomásgyakorló akcióink, például a szabadságtéri kommunista emlék, mi még mindig rendezetlen ügyében is, és ezt követően hosszú szöveg. Másodperc türelem, türelem, türelem itt van előttem a levél. Igen, az ügyet ismerem, azt, hogy a, az ügy mögött a mi hazánk áll, ez... Ez számunkra de ezek a kusára... De már tegnap tisztáztuk, amikor találkoztunk, hogy érdemes beszélgetni, mert mind a kettő számára újdonsággal tud szolgálni. Olvashatom? A levelet? Abszolút persze. Másodpercre fogta magát a levél, és elszökött. De most visszajött. Budapest főváros kormányhivatala, Főispár Novák előd országgyűlési képviselő részére, e-mail cím, ügyintéző, Petro Ádám, mit van a telefonszáma? Ez a levél kizárólag elektronikusan kerül megküldésre. Ez a kerül megküldésre, ez valami borzalmas. Az, hogy a tisztelt képviselő hivatkozással a Budapest főváros kormányhivatalához érkezett ismétel bejelentésére, amelyben a Hornyula nevét viselő sétály elnevezésével kapcsolatban a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló Baradom-Baradom-Baradom 132 paragrafusa szerinti törvényességi felügyeleti eszköz alkalmazását kezdeményezti, az alábbiakról tájékoztatom. A kormányhivatal, a magyar önkormányzati törvény 11. paragrafus második bekezdése pontjában a pontjában foglalt tilomba ütközés miatt fennálló jogszabásértésre tekintettel nagyon bonyolult ügyiratszámon törvényességi felhívást bocsájtott ki, amelyben 30 napos határidő tűzésével felkérte a fővárosi közgyűlést, hogy a fennálló jogszabásértő helyzetet a 428-2022. június 8-a fővárosi közgyűlési határozatának megint egy helyrajzi szám névtelen közterületet Horgyula elnevező rendelkezésének módosításával szüntesse meg. Munkánkat segítő észrevételeit megköszönve kérem tájékoztatással, szíves tudomásúvételét február vagy március 21-én 15 óra 47 perckor. Tehát ez lassan másfél napos. Világosan. Hogyha ez másfél napos, akkor egyébként előbb jött meg lehet a levél, mint Sára Novák elődnek. Mint az Ehhez nem tudok hozzászólni. <gül> Azt gondolja, hogy milyen nagy dolog, hogy hozzám megérkezett? <gül> nem tudom, milyen csatornán érkezett meg, de hogy akkor megérkezett. Szóval, na, arról szól a történet, hogy a, a törvényességi felhívást adott ki a kormányhivatal, egy 2022-es névváltoztatás, utca névváltoztatással kapcsolatban. Ez fontos tudni, hogy a törvényességi felhívás az nem az ítéletet jelenti egy ilyen esetben erre nincsen joga még Sára Botonnak se, még ha Főispánnak is hívják, és kellően akarok cinikus lenni ebbe a dologba, a, hanem ezt a bíróság mondja ki. Mi a közgyűlésen egy döntési lehetőségünk van, hogy A. azt mondjuk, hogy mégis igazolva van Botonnak is vissza visszaváltoztatjuk ezt a nevet, B. ahogy ezt korábban is tettük, hiszen már fordult hozzánk, igen, akkor minden törvényességi felhívásnak kifte de de láthatóan igazánk nyomására Megtette, akkor még csak tájékoztatást kér, tehát azt is megtárgyalta a közgyűlés, és akkor is visszajeleztük számára, hogy nem kívánjuk módosítani a korábbi döntésünket, kitartunk emellett. Nyilván, hogyha úgy érzi Sárabotont ispánként, hogy kellően megalapozottnak érzi a jogi érveit, hogy ezt a fővárosi önkormányzat mondjuk hogy nem nevezhet el egy sétányt a 13. keletű önkormányzat kérésére, akkor ebben az esetben bírósághoz fordulhat, és majd a bíróság. Így vagy úgy, de döntem már a kérdésben. Miután egy olyan szeméről van szó, akivel viszonylag gyakran találkozom, most kitöröltem belőle mindent, ami rávonatkozik, mármint, hogy véletlen se rá, hogy nekem milyen informátoraim vannak, elküldjem önnek ezt? Nem szükséges, már áraboton levele itt van, tehát, hogy ezt ismerjük, hiszen ugye ez ma úgy működik a közigazgatás, hogy véletlenül tudunk meg egy ilyen bejelentést, és elrabotott ezt a szintén elektronikus Hogy ahogy mondtad, elektrikusan közölve megküldte számunkra is, és akkor ebben az esetben innentől kezdve a közgyűlés, főleső tárgyalni fogja majd, várható az április ülésén, hiszen ez most érkezett meg ez a kormányhivatali hivatali beadvány, tehát ez már a március. Ennek egyébként milyen jogi útja van, bírósági útja van? Ez az az útja, az előbb is próbáltam elmondani, hogy a le, elfog... A figyelmet nem törvé... tudtam jól megosztani ön és a törlés között. A ah, önkormányzati olyan. törvény alapján a kormányi joga van, lehetőség van arra, hogy megfogalmazzon aggályokat egy önkormányzati döntéssel uh -huh. szemben. Ezt hívják törvényességi Igen. Ekkor újra fölkéri a képviselőtestületet vagy ebben a uh -huh. közgyűlést arra, hogy szerinte nem jó döntést hozott jogi alapon. Tehát az, azért ez a csak aromatkozó, hogy ő nem ért egyet azzal, mert szakmai nem ért egyet, az nem egy érz. A jogi alapon úgy gondolja, hogy nem ért egyet ezzel a döntéssel, hogy ezt ilyet hozhatott volna a fővárosi közgyűlés, ezért változtassa meg a korábbi döntését. Ekkor a fővárosi közgyűlésnek el annyi kötelessége van, hogy ezt megtárgyalja, ezt az észrevételét. És ha ugyanilyen döntéshoz, akkor vége? Ha ugyanilyen döntést hoz, akkor joga van a a kormányhivatalnak azt mondja, hogy ő annyira stabil la, jogi lábok látja az ő észrevételt, hogy elmegy ezért bíróságra. Tehát neki kell elmenni. Jós, neki kell elmenni, és majd bíróság eldönti, hogy kinek van igaz. Voltak már ilyen ügyek, amikor a, a kormányhivatal törvényességi tehát mi ebben meg beleálltunk, és majd a bíróság eldönti ezeket a... Hány év? Nem tudom megmondani, azért nem fogalmam sincs, hogy hány év. Az fontos, hogy azért ennek nincs hajlasztó hatája, és egyébként ez a névtelen köztületet azóta hongyúra a sétáinként van. Már hogyha nem lenne, akkor nem is tudta volna letakargatni ezek szerint a mi hazánk, és ebből valami fajta gyenge performance csinálni. Tehát mind az, ami most egyébként történik, beleértve, hogyha majd a bíróság elé kerül, annak egyébként közvetlenül az elnevezésre egészen addig, amíg a bíróság jogerősen nem dönt, nincs hatása. Ez így van. De egy esetben lenne, hogyha a közgyűlés a korábbi döntésével ellentétesen, a mi is sárabbot tudnak adni. Ezt értem, de az, hogy 30 napon belül ezt majd napirendre tűzik, ez van nagy valószínűséggel akkor, vagy nem is nagy valószínűséggel, hanem biztosan így is lesz. Ez így lesz, az áprilisi közgyűlés, ez meg fog történni. Hiszen nyilván a levél most érkezett meg, ezt elő kell készíteni, ezért mondom az áprilisi tárgyalja meg ezt a mi hazán Egészen más. Az egyébként a dologban a, a, a bosszantó, mert nem akarom elvitatni a jogkörét a, a fő ispán, mert hiszen az önkörzeti törvény alapján van. Ez úgy történt ez az egész dolog, hogy volt, ugye, amikor mindig a kezdet kezdeményez egy utca, de főként a kezdetek kezdeményeznek egy közszövet elnevezést, ez megérkezik a fővároshoz, megnézzük, hogy a jogszabályoknak megfelele, megnézzük azt, hogy egyébként az a közszövet tényleg névtelene, nem érintett nagyon sok embernek az érdeksére, amiért, hiszen ugye hogy ott lakcímkártyákat kellene lecserélni tömegesen, tehát mondjuk abszurduma. a ha Ágfelensz valaki át akarná nevezni, akkor ugye ebbe az esetben egy sok lakcímkártyát érintene. Nyilván ebben az esetben a lakók nem annyira örülnének is. Egyáltalán nem örülnének. Megszokták, hogy itt laknak. Nem akarnak utána járni. Ezért ezekben az esetben viszonylag ritkán van olyan, hogy közszület elnevezés legyen. Ugye ebben az esetben ez nem áll Szent a 13. keret kezdeményezte, közül elfogadta. Majd nem történik semmi, hanem egyszer csak jön egy, már az elnevezés után a hatályba lépett felabadták, megünnepelték, stb. ezt még le is takarta valaki. Majd ezt követően jön egy úgynevezett ilyen nem törvényes éjszrevétel, egy kérdés, tájékoztatás kérdés a kormány hivataltól, hogy jól megfontolta-e a közgyűlés, amikor ezt a döntést hozta. Még ezt is napirendre tűztük, hogy boldogok legyenek, és viszont, hogy jól megfontoltuk, kompletten néztük az életútját, a, a volt miniszterelnöknek, is ez alapján döntöttünk erre. Majd Megint az idő, és ezek a utána, mi hazánk által vezérend. legvezérelt kormányhivatal most akkor egy törvényességi észrevétel elő. Jó pár hónappal a döntés, és jó pár hónappal a döntésnek a, az érvénybelépése után. Ezért egy nonsensz a helyzet, de... Ja, hát ugye azon kevesek közé tartozom, akik lézték annak idején ennek a közgyűlésnek a közvetítését, és hát azért ott viszonylag heves vita volt. Én azt tettem, hogy helyesült volt, és a... Hát valószínűleg azoknak, akik egyébként ezzel nem értenek egyet, azoknak ez a jogi fellépése. Hát. Az, hogy ez a mi hazánkkal történt, hogy ez véletlen, vagy szándékos, most ez ügyben politológiai fejtegetésekben nem bocsánat. Ugye, ugye azért ebben az minimum az történik, hogy a Fidesz és a mi hazánk összeért ebben az ügyben, hiszen az mit adható, hogy a Fidesz képviselők, elmondták az aggájaikat ezzel kapcsolatban. De azt is lehet mondani, hogy az a pehünk még, hogy a mi hazánk mozgalomnak még nincsenek önkormányzati képviselői a fővárosi közgyűlésben. De ideógiálag meg van. tehát hogy ezt nem tudhatjuk ezek szerint a, a dologban. Csak a, a, azt hiszem, hogy mindig ilyen jogilag elintézni egy ilyen e, ügyet, azt nem biztatodom, hogy joga van arra, hogy ez Fidesz rakszóvezetőjének fölálljon és azt mondja, hogy ő nem ért egyet ezt. Megtette. Megtette. De utána még akkor, még bíróság előtt, vagy én nem tudom, hogy persze mi ki kibiztatta fel, vagy kellett biztatni a dologba, de hogy ebben az ügyben összeértek, az egészen biztos. Ez a, pontosan ez az, ami, ami, amivel kapcsolatban tegnap is, meg ezt megelőzően is mondtam, hogy ez, ez, egy, ez, ez az a vonal, ami, ami önnek nem megy még annyira jól, illetek, hát lehet, hogy nagyon jól megy, de ugye itt derül ki, hogy ön alapvetően nem pártpolitikus. Politikusnak is annyiban mondható, hogy valószínűleg egy általános főpolgármester helyettes, ez nem állati domár, hanem politikus. A mondatának második részét értem, az nem annyira, de, de. Mármint, hogy melyik részét nem? Hát ez a, hogy ez nek nem megy, azt nem értettem. Hogy... Hát ugye, ne, hát, mi gyer átérünk, akkor, akkor ugye egy másodperc erejéig, mert van még egy, kivételesen van egy hallgatói vagy nézői észrevétel is, nevezetesen az, akkor menjünk el a temetőbe. Ugye az, hogy az ön e, politikai vagy a, a fővárosi vezetés e, e, alkotó pártok hogyan viselkednek, ezzel kapcsolatban az abszolút önre van bízva, hogy ön egyébként velük hogyan kommunikál, nem kommunikál, ez ügyben nem szorul az én tanácsomra, de az, ami a Farkaséti temetőben Luc Gizela síria kapcsán történt, ahol a Demokratikus Koalíció ifjúsági tagozata és a nacionalista zóna 3.0 egy nagyon érdekes pál fiúkra emlékeztető, de mégsem ezzel nem irodalmi jellegű csatát vív a sír lefestésével, nem lefestésével kapcsolatban, és nyer olyan pártpolitikai színezetet, amilyen pártpolitikai színezete korábban csak halványan volt, vagy nem parlamenti pártokat illetően volt, de ahogy megfenyegetik a lefújó személyét le, fújó, nem lefolyó, le fújó személyét, és aki mellett teljes merszélességben kiáll a demokratikus koalíció, amely hangsúlyozza a jogi eszközök tisztaságát, miközben magának a lefestésnek a tényéről megfeledkezik, hogy az például jogilag nem tiszta. Ebben, ezen a területen ön eléggé visszafogottan ö, ö, nyilvánul meg, mert ön a saját ö, iniciatíváját követve, melyben a jogot tekinti a legfőbb eszköznek, és ezt veszi igénybe, kivár olyan határidőket, amely határidőket ezek a pártok nem várnak bár, nem ki, vagy egy konkrét párt nem vár ki, és az ezzel kapcsolatos felszólalásával addig vár, amíg a saját lehetőségei alapján változtathat, és nem gondolja, hogy egy sárga lapot fel lehetne mutatni a szószoros vagy a szó értelmében a pártnak, vagy a pártifűségi tagozatának. Viágos, egy kérdésem van, hogy ön szerint melyik megoldás fog tartósan tartós megoldást jelenteni? Az, hogyha a civil által a most és azonnal csináljunk valamit, ö, ö, vagy pedig az, hogyha ezt jogilag, még ha lehet, hogy pár nap kell hozzá, de megoldjuk. ebben igaza van. Az én, szem, az én személyes, ö, ö, nem is hitvallása, mert az, azt hiszem, hogy az alaptörvénynek van, és nem szeretnék kintetben az alaptörvényre emlékeztetni, ez túl magasztos nekem. Az én szervezet és működési szabályzatom igényli azt, hogy az ember ilyenkor szóljon. Aztán fel is róják nekem, hogy nagyon sokszor nem szólok, de ilyenkor szólok, de akkor térjünk is rá arra, hogy az én Budapestem az mióta létezik? 2019. -20. Viszont, viszonylag ritkán vette igénybe ön az elmúlt időben, mint fórumot, miközben ez a önkormányzaté. Nem tudom, hogy ritkán vettem igénybe a dolgot, mert azért Elég sok helyen el tudok mondani uh, a fővárosokkal kapcsolatos üzenetet. Uh, de van egy saját de... csatornája. Tessék? De van egy saját csatornája. Ezt nem minden minden saját csatornája. mint az én Budapestem, hát az a, az a fővárosi önkormányzati. Ezt értem, de hogyha, csak valószínűleg az ilyen nagyon kevés értik most ezt a beszélgetésnek, ezt a részét, akkor hadd világítson meg. Tehát arról van szó, hogy a tegnap az én pont n ami valóban a fővárosi önkormányzat Budapesttel kapcsolatos hírcsatornája, azon megjelent egy cikk, hogy a mint egyébként, sok megjelent, vagy ezt követően is, sokan átvették, hogy egy megpróbáltunk és kidolgoztunk egy jogi megoldást erre az egész helyzetre, ez önkormányzati rendelt módosítást igényel, amelyet jövő szerdán tárgyalak közülést, tehát e -héten már olvasható is lesz, arról szól, hogy a átunk fenntartott temetőkben élve a kormányrendelet és törvényi felhatalmazással megoldjuk ezt a kérdést úgy, hogyha olyan sírfelirat van vagy olyan jelkép van egy síron, amely jelkép nem oda való jogszabály ezt nem lehetővé ebben az esetben lehetőség legyen annak a letakarására hiszen eddig még erre sem volt lehetőség nagyon durván szólva egy nyilván egyértelműen önkinyúlalmi jelképet fest fel valaki egy sírra, hogy vésett bele egy síremlékbe abban az esetben, ezt még idégyesen se lehetne lehet akarni. Hiszen azt mondanám, Jó, én csak hogy... azt szerettem volna ez a kérdésemmel nyilvánvalóvá tenni, már azt követően, hogy ön ezt elmondta, köszönöm, hogy önnél csütörtökönként szokott lenni egy kvázi háttérbeszélgetés, amely a következő közgyűlés napi rendi pontjaival kapcsolatos, és erről általában különböző orgánumok megszoktak emlékezni. Itt viszont fontosnak találta azt, hogy még ezelőtt a hátérbeszélgetés előtt megszülessen ez a cikk. Én ezt ott láttam, azt a türelmetlenséget léveztem, ami mondom több szempontból. Bennem megvolt. Amit már csinál, tessék? Bennem megvolt. Igen, hogy valami történjen a dologban. Én azt mondtam, hogy ezt vagy jogai eszközökkel uh, oldjuk meg, vagy ideológiai csatateret csinálunk a temetőkből. A B-verziót ezt szeretném kizárni minden szempontból, mert ez nem egy humanista mentalitás, hogyha egyébként a köztemetőinkbe visz, engedjük be ezeket a, uh, uh, ezeket a vitákat. Ezt, ezt jogi eszközökkel lehet lezárni. Megolt, megtaláltuk szerintem a megoldást erre, e, és azt gondolom, hogy ahhoz, hogy a lehessen hűteni a kedélyeket, hogy valami megoldástunk lesz a dologban, ami tartós lesz, ezért gondoltuk, hogy akkor ez minél előbb jelenjen meg ez a hír. Mondom, azt, hogy most ez mi a hírcsatorna, ami megtörtént volna, most talán nem veszi nagy képviségnek, de azért még 5-6 helyen le tudtam volna ezt. Igen, a... nem, nem, nem, nem, nem gondolom nagy képviségnek. Volt, volt, volt ebben akkor a média érdeklődés, mint ahogy egyébként ezt mutatja is, hogy a, az én Budapestem hírét Tegnap délután legalább négy nagy hírportalát is vette. Egyébként helyesen forrás megjelöltsen. Igen. Ebben én is működtem, hogy ez eljusson másokhoz. Most egy mondat van bennem, de azt majd inkább adáson kívül mondanám, vagy amikor délután lesz ez a, a találkozó. A, mire megöregszem, mert tanulom magamat fegyelmezni. Uh, itt van előttem a cikk, uh, azt mondja, hogy a Fővárosi Közgyűlés a jövő heti ülését tárgyalja azt a jogszabálytervezetet, mely lehetővé teszi, hogy a temetői törvény a sírfeliratot vagy szimbólumot a budapesti közgyűlés letakarhatja. Végsősorban ilyen esetben a sírhasználati szerződést felmondhatja, mint a maga a jogszabály szövege még nem olvasható, vagy általában nem olvasható. Uh, pár kérdést engedjen meg. Uh, a temetői törvényel ellentétes sírfeliratot, vagy szimbólumot maga a budapesti közművek, vagy ki az, aki eldönti, hogy mi az, ami ellentétes a temetői törvényel sírfeliratot, vagy szimbólumot illetően? Hát nyilván a jogszabály végrehajtása az esetben a Budapesti közművek feladata, tehát az övé, De nekik kell jogalkomozóként. Oké, okay, tételezik fel, hogy ezt a megállapítást megteszi a Budapesti közművek, feltételes módonban kell beszélni, hozzátéve, hogy 31-ig magának, annak a személynek, aki megváltoztatta ezt a sírt, fennáll még az a lehetőség, hogy ő maga változtasson? Vagy itt most a határidők, hogy Fennáll. Tessék? Fennáll, de nem nagyon látjuk annak jelét, hogy ezt meg akarná tenni. Oké, okay, rendben van. Így marad, megállapítják, mi a jogi procedúra? Tájékoztatják erről a sírhely tulajdonosát. Ebben az esetben, hogyha megszegi ezt a szerződést, hiszen lényegben ez egy szerződés, Igen? amikor valaki egy sírhelyet megvált, akkor ugye azt mondjuk, hogy mi felmondjuk a szerződést, és megkérjük arra, hogy az ő tulajdonában álló síremléket szállítassa el onnan... Mennyi időre lehet felmondani? 30 nappal, ugye ez egy, be, egy, egy olyan idő, észterű időt kell adni neki. Én most az elszállításról beszélek, ami meg lehet tenni. Tehát nem lehet tenni. Ő ezügyben rendelkezik-e bármilyen jogi eszközzel, amivel felléphet a budapesti közművek döntés ellen? Hát a fővárosi önkormányzat a budapesti közművek tulajdonosa, tehát az abszurdum, hogyha azt látja a fővárosi önkormányzat, hogy a közművek, gondolkodik ennek a... túlságosan sokat ennek a törvényi jogszobája. Nem, én Igen? azt kérdezem, hogy én vagyok Van. a tulajdonos. Én nem értek egyet a budapesti közveg döntésével, én fordulhatok-e bárkihez a budapesti közvek döntésével szemben? A, én vagyok a tulajdonos, az a kiértében, mint választóként a budapesti vagy... Nem, nem, most én ezt most úgy értettem, hogy az, aki jelenleg ennek a sírhelynek ah. megváltotta, ha nem ért egyet ezzel a döntéssel, van egy jogi eszköz a kezében? Hát nyilván bíróságra viheti, mert azt mondja, hogy szerint ez, erre van. Ezért is van ez a lehetőségünk, addig le tudjuk takarni ezt a e, legalább a ezt a részét. Ez a rész, hogy letakarás, ez egy évek között jelenleg nincs meg, és ez egy olyan új elem, ami ebben a jogszabályban fog majd megjelenni? Igen, ezzel nincs eszköz. Ezt mondtam az előbb is, tehát hogyha valaki e, ugyanúgy kiátszva a rendszert, mint hogy ebben az esetben történt, egy Egyértelműen önkinyúralmi rejelképezműt, így horogkeresztet vésetne fel egy síremlékre, akkor bizony ö, jogeszközével nagyon meg lennénk kötve, hogy mit tudnánk csinálni. Oké, okay, rendben van, de tételezzük fel. Jo, nem, most még ott tartunk, hogy felmondja. Ezek szerint a letakarás erre a 30 napra vonatkozik, vagy pedig később is ez van egészen addig, amíg ha adott esetben van egy jogi eljárás, amíg be, az be nem fejeződik? Hát ez addig van a közük, az ott áll, ez a emlék. De meddig áll ott? Én azt remélem, hogy hamar elszállítatja majd ott vajdonosa. Akkor nem ugyanazt a nyelvet beszéljük egész kivételesen. Lesz egy ilyen döntés, hogy 30 napon belül vigye el. Ami azt jelenti, hogy ezt 30 napon belül nem viszi el, akkor mi történik? Hát akkor viszont mit tudjuk onnan elvinni, és raktározunk kell nyilván addig. Tehát akkor... Ne, euh, megnyílik a lehetősége a budapesti közünveknek arra, hogy tevőlegesen lépjen föl. Ez így van. Viszont Függetlenül attól, hogy egyébként a sírhelyt megváltó euh, milyen jogi lépéseket tett. Tehát azoknak nincs halasztó hatájuk. Hát abban az esetben, hogyha a bíróságot ez halasztó tud elérni a dolgokba, akkor nyilván ez nehezebb, de akkor is lesz szakadva legalább a sír emlék. Hogyan? Most ezt materiálisan kérdezed, hogy ez hogyan fog megtörténni? Igen, tűnik, hát én ugye azt látom, hogy hogyan fog folytatódni az, hogy nem lefújják a sírt és letörlik, hanem hogy letakarják és aztán leveszik róla. Hát, én értem csak, hogy az a budapesti közművek eh, kezeli ezt a temetőt. De azért mégsem lehet minden sarokrai rendőrt állítani? Hát, mint hogy minden pofó mellése Hát erről van szó. Rejtő óta, tudjuk, de, eh, de eh, akkor azt kérdezem, hogy milyen más eszköz van ön szeretném. Nehát, félét, ne, ne, ne, ön a jogeszközeiről beszélt, most aztán felzárkoztam ön mellé. Jog. Na, Hát a jogeszközeivel ezt lett, jogszabályt módosítunk, lesz erre lehetőségünk, és bizony akkor az lesz, hogy akkor ha valaki leszedik, akkor vissza kell Az Ez a budapesti közműveknek végre kell hajtani ezt a jogszabályt. De nagyon szeretném, hogyha azért a ö, temető nem akkor van egy ilyen helyé, azért remélem, hogy aki a a odabésette, azért az belátja, hogy nem csak róla szól a temető. Tartok tőle, hogy ez emlékeztet némileg a hornyula sétányra. Uh csak még nem tartott. Azt kérdezem Öntől, hogy... De mi a, mi a párhozom szállás. nem fog... Nem, nem, nem, fog, és mondjuk a között? nem, nem, nem, nem, nem. Nem a tekintetben hasonlít, hanem hogy nem fogják abba hagyni az... Ez, tehát hogy, hogy ne, a, nem fogják abba hagyni a, a, a jogsértő magatartást. Tehát ez, ez a, ez a feltételezés, Mint ugye a mi hazámhozgalom, csak, kap... csak hogy visszamenek. folyamatosan. Nem, nem, nem. Félét és ne esik. Nem a két szemét mostan össze... Egy Ennyire még nem borultam el. Csak e, azért akarom ezt nagyon távol tartani, mert miért még itt a hallgatókból össze Isten. Nem, nem, Istenem. Nem, erről szó sincs. De nyilván meglátjuk. Tehát, hogy jogszabályt most nem. módosítjuk, hatályba lép, tehát nagyon gyorsan, és onnantól kezdve megnyílik ez a lehetőség. Hát most én azért tényleg nagyon-nagyon remélem, hogy azért ennyi belátása még annak a sír megváltónak is van aki, aki oda vésette Szálasi Ferenc emlékére című sírfeiratot, olyan sírra, amiben Szálasi Ferenc nem tekszik semmilyen szempontból sem. Maximum úgy köthető hozzá, hogy a Ferenc jóval később hat meg. Én tiszteltben Ezek... tartom az ő jó időlatú feltételezését, Szerintem ez nem következik be, ki fog derülni, hogy melyikünk van, melyikünknek én van igaza. Én ha önnek van igaza, mennyivel tartunk előbbre Semennyivel, semennyivel. sőt kívánom azt, hogy önnek legyen igaza, és én legyek egy rossz hiszemű feltételező. E, azt kérdezem öntől, hogy akkor ezek szerint a jogszabály, e, a jogszabály az azonnal hatályosul? Hát a kiérzetés követően így van. És az mikor hirdöttük? Ittán 29-én fogadja el, reményünk szerintük a gyűlés, hogyha ezre lesz a 17 igen szavazat, már pedig az remélem, hogy erre 33 igen szavazat lesz majd. Akkor ebben az esetben mi aznap közlönybe rakjuk, hiszen ennek a megjelenési formája az, hogy a fővárosi közlöny megjelenjen. kollégáikat már kértük, hogy készüljenek erre, aznap megjelenik, másnap hatályba tud lépni. Hát kíváncsi vagyok egyébként az ezzel kapcsolatos vitára, mert hogy egyébként a pártok a demokratikus koalíciót leszámítva, a fülükbotját nem mozgatták ezen a történet kapcsán, ami szerintem felháborító, de ez legyen az én magánvéleményem. E, igen, értem, e, ha kiadnak a pártok egy közleményt, előbbre vagyunk-e, de egyébként mondjuk persze kiadhattak volna. E, de... Kezdeményezhették volna ők a jogszabályváltozást. És akkor mennyivel vagyunk előbb? Semennyire. Itt nem az a kérdés, hogy előbb. Hogy mennyiben vagyunk előbbre, annyiban, hogy valakiben ott van, a, a javító és a tisztító szándék. Annyiban. Hát azért ez nem Én lényegtelen. Én értem, most ugye arról van szó, hogy a. Mi ezt a megoldást? Itt két dologról beszélünk párhuzamosan. Az egyik a tényleges történés, a másiknak pedig a szimbolikus értéke. Ami a dolog szimbolikus értéke, ott olyan mennyiségű gesztust hiányolok, amelyeknek nincs semmilyen jogi relevanciája. Értem, ezek a szimbolikus gesztusokban én is hiszek. Egy ponton jobban hiszek a valódi megoldásokban, mert sok szimbolikus gesztusokat tehetünk az élet során, hogy egyébként meg közben cinizmusunk hatátlan módjára. Igaza van, de éppen ezért lehetett volna nekik előállni ezzel, tehát a, a gesztus politizálás az nem zárja ki azt, hogy adnak egyébként legyen ilyen leállgazása is. A is áll elő a javaslat. Hát a... ez az, ez, ez a szegénységi bizonyítványa a benne lévő pártoknak. Ahogy egyébként az, az akkumulátorgyárakkal kapcsolatban tudtak politikai nyilatkozatot tenni, ezzel kapcsolatban is tehettek volna politikai nyilatkozatot. Eléggé engesztelhetet lenné tett engem ez a Mérsze történet. Azt nem, és akkor most én mondom azt, amit a pár perccel ezelőtt, hogy kivételesen nem értjük egymást, mert hogy a fővárosi közgyűlést lévő polgármestereket pártok támogatják, ők ütöttek oda. Nekem sokkal fontosabb, hogy ők megszavazzák ezt, és ezzel nyíltan kiálljanak a Ebben a történetben, mint hogy egyébként Facebook posztokat és közleményeket tegyenek közzé, amelyek hatására pont ugyanazt fog maradni. Nagyon jól beszél, én azt mondom, hogy ami a fontossági sorrendet illeti, abban nincs közöttünk vita, de van a fontossági sorrend mellett egy leállósáv. Csak a leállósában történtekről ön nem beszél, én megjelenítem a leállóságot. Megjelenítem az ön számára, mint hivatali ember számára azt a prodómót, amelyet közel fél évig, vagy egy évig űztem a már említett művölési minisztériumban, amit elmeséltem önnek, hogy átmenetleg szegények el kellett, hogy szenvedjenek engem. A prodómónak van jelentőség. Ö, szerintem akkor lenne igaza. Azt hiszem, hogy a At De én most nem az ornamentikáról beszélek, én azt mondom, hogy önnek igaza van. Ha tetszik, akkor én olyan részletekben veszek el, amelyekről ön azt mondja, hogy mekkora jelentősége van akkor, hogyha ön egyébként eléri a célját, én pedig azt mondom, hogy én kívánom, hogy éri el a célját, én csak örülnék, ha kiegészülnének ezekkel a szépségflastromokkal. Oké, ok, ok, akkor úgy mondostam a dolgot, hogyha elérem a, cél, a célt ebben a dologba, és megoldjuk a problémát, akkor beszéljünk arról, hogy az odavezeti úton követtünk el hibát. Én még csak hibát sem mondtam. Én nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy jövő héten szerdán ügyben milyen vita lesz, vagy milyen vita nem lesz. Gondoljon majd miközben ott ül arra, hogy milyenek lesznek majd a felszólalások. Gondoljon rám. Világos, Megértettem. Nem hinném, hogy ne lennének felszólalások ebben az ügybe, és azt is remélem, hogy nem lesz vita. Hát látja, ez, ez, ez, nagyon pontosan. Én is. Az lenne a legjobb, hogyha egyébként azt lehetne mondani, hogy ezt vita... Karácsonyig elmondja, hogy nem tudom, hagyadik napi rendi pont, felszólás nincs, szavazás, és mindenki. Meglátjuk, hogy ez lesz -e, vagy se. Kívánom, hogy ez legyen. Délután találkozunk. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre, állást, viszont hallásra, viszontlátásra. Kisamrus, Kis Ambrus, a fővárosi közgyűlés általános főpolgármester helyettese volt, és lesz. Döröpont, fialayanoskukac, gmail.com. A holnapi nap az hasonló módon zajlik. Ha jól láttam a saját bejegyzéseimet, akkor hétfőn nem lesz élőlebonyolításos adás, kedden lesz élőlebonyolításos adás, szerdán nem lesz élőlebonyolításos adás. Ha minden igaz, hétfőn egy baromi jó beszélgetést fognak látni, vagy legalábbis mi nagyon élveztük, plusz a kurtás, aki jelen volt. A hármas, a bakács csider fia, a hármas kiegészült pianistvánnal tudom szíves figyelmükbe ajánlani, ha csak hirtelen az internet meg nem eszi. Az informátornak köszönöm a híreket, önöknek a figyelmet. Szép álmokat, jó éjszakát!